Vërtet njeriu në këtë botë ka shumë të dashur, të cilët i dhanë me tërë qenjen e tij. Njeriu në këtë botë ka shumë krijesa të cilat i respektojnë dhe i nderon me besnikri. Mirpaf, po, ajo që duha ta kemi para syh është një dashuri e veçantë është një dashuri kulminante të cilën duhet të aket shdë njeri për i besimtarve musliman. E ajo dashuri duhet të jetë thellë engulitër në zemra tona, sepse është fjala për dashurin ndaj Allahut dhe dashurin ndaj të dërguarit të ti, profetit Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Sa do që mundohet njeriu, të adonë Allahun dhe të dërguarin e ti, nuk do të arri asë njëherë që të arri atë shkallën më të lartë të dashuris, ndaj Allahut dhe të dërguarit e ti, deri sa ata të mosjen me të dashur të kbesimtari se pasurie e ti, familje e ti dhe vetje e ti. A i cili është tinderuar, Dhe në zemrën e tij nuk ka vend për më të dashur se sa Allahu dhe të dërguari i tij, vërtet ai jeton në një ëmbëlsirë të vërtetë të imanit. Ai që në zemrën e tij e ka më të dashur Allahun dhe të dërguarin e tij, ai vërtet ka arritë shkallën kulminante të robve të devotshëm të Allahut subhanehu ve teala. Dhe Imam Hasan al-Basri, oh rahimehullahu ta'ala, ka thonë, "Disa nga besimtarët muslimanë të hershëm po hanin se vërtet e donin Allahun shumë." Dhe Allahu i ka provuar ata me një ajet koranor nga surja Al-Imran, ku thotë Allahu ta'ala: Qull inkuntum të hibbun Allahe, fa të tabiuni juhbibkom Allah, wa jaggëthirë lëkum dhënubëkom. Thuaju o Muhammed, nëse vërtet ju e dani Allahun, atëhere me pasëni mua e janë i pasmeje që t'ju dëj edhe juve Allahu dhe t'u afal mkatët, t'u afal gjenahet t'uaja. Pra, Dashuria ndaj Allahut është e lidhën në gusht me dashurin ndaj profetit sallallahu aleyhi wa sallam dhe shokët e Muhammedit aleyhi salatu aleyhi wa sallam ishin ata të cilet e pohonin shumë qart dashurin ndaj Allahut taala dhe deklaranin ata publikisht edhe para Resulullahit sallallahu aleyhi wa sallam ata thanin Ne e duam më së shumti Allahun dhe askund nuk e krahasojmë në dashurinë me Allahun xhalleshanuhu. E Allahu xhalleshanuhu duke dashur ti cakto i shenjat e kësaj dashurie zbritja e ayatin koranor që e përmendëm më herët, thuajoj O Muhammed, atyre nëse vërtet ju e doni Allahun, atëherë më pasoni mua, ejani pas meje. Në mënyrë që t'ju dojë Allahu dhe të afal gjënat tuaja. Dhe pyetja e cila shpesh herë na shtrohet vetvetiu është si ta duam ne të dërguarin e Allahut Profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe pyetja tjetër është sa e duam ne të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Përgjigjen për këtë e ka dhënë Ibn Rajebi, rahimahullahu taala, ku ka thënë se dashuria ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam i ka dy shkallë. Dashuria ndaj të dërguarit të Allahut është e kufizuar në dy shkallë. E para është shkalla obligative. E para është shkalla obligative që është fars. E kjo do të thotë është dashuria që kërkon prej teje me pranue çdo send me të celn ka ardh Resulullah sallallahu alaihi wasallam prej Allahut Azza wa Jall. Çdo send që ka prurë dërguri Allahut ti duhet ta duash, ti duhet ta respektosh, ti duhet ta respektosh, po edhe ta praktikosh atë në jetën tënde. Shkolla dyt e dytë e dashurisë ndaj Resulullahit sallallahu alaihi wasallam është shkolllë e preferuar, e pëlqyeshme apo fakultative. Dhe kjo do të thotë se është dashuria në pasimin e sunetit e të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Dashuria në pasimin e rrugës apo traditës së Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Dashuria në pasimin e moralit të ti, dashuria në pasimin e punëve të ti vullnetare, si që ishin punët gjatë ngrënjes, gjatë pirjes, gjatë fjetjes, gjatë veshjes e kështu meral. Dhe vlazën besimtar, vërtet nëse dëshirojmë, të shiojmë ambelsire në imanit edhe dë besimit, e që kjo të shiojmë, Në fakt është një problem tek shumica e besimtarëve musliman që nuk po e ndjejnë, nuk po apojetojnë zemrat e tyre dashurin kulminante të Allahut edhe të dërguarit të Tij. Dhe kjo po rezulton me pasoja të cilat pastaj ata po i bartin. Dhe duke mos e pas dashurin ndaj Allahut dhe të dërguarit të Tij në radhë të parë, muslimanët së çalojn shumë në jetën e tyre praktike. Apo thonë shkurt muslimanët kanë mbet disa hapa mbrapa të tjerëve. Edhe pse nuk ju ka hije besimtarve musliman të mbesin mbrapa të tjerëve. E në veçantë nuk ju ka hije besimtarve musliman në vendin ton ç'të mbesin mbrapa 1 2 apo 3% të të tjerëve. Muslimanët duhet të mburren edhe të jenë krenarë Ço i takojnë kësaj feje dhe duhet dhe duhet ta zhvillojnë dashurinë ndaj Allahut dhe Resulullahit sallallahu alejhi wasallam më shumë se ndaj ndokujt tjetër. Prandaj ta duam Resulullahin sallallahu alejhi wasallam dot thotë të paraqesë shenjat e para se ti vërtet je në lidhje të ngushtë me ato që e ka dasht, mështë shumë të Allahu të barek e wa ta'ala. E si të mështëa duëm Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallem, kuraj 14 sheku i maheret, është mërzit për neve, ka pas dhimbje, ka pas breng, ka pas hal për neve, se qëfar do të bohet me muslimanet, që do të vinë pas ti, qëfar do të bohet me umetin e ti, Dhe në hadithin që e të rëgan, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radhi Allahu an-huma, sot një ditë prej ditë është, Resulullahi sallallahu a.s. i ledzëj fjalë të Allahut, të cilat, ja kishtë e than, Ibrahimi a.s. popullët e ti. Dhe ato fjalë janë, zotë im, ata vërtet, ishmangin njerëzit nga rrugë e drejtë, nga rruga e vërtet e kush me respekton mua a jësht i imi në fe e kush me kondrështon mua atë heret ti je që fal dhe më shiran me këto fjall ju drejtu Allahot Ibrahimi a lehi salatu wa selam pastaj ilet zaj Rasulullahi sallallahu sallam fjallet e Allahot që këshin zbrit për Isaon dhe popullin e ti ku thët nëse ti denan ata ozët, në të vërtet, ata jenë robrit tu, e nëse ti falë ata, ti je gjithë fuqishëm, ti je i urti, ti je më madhështori. Pas i që i ledzëj këto ajete kuranore nga surja Ibrahim dhe surja Elmaide, Resulullahi sallallahu aleyhvësallem, umërzit shumë, sa që ingriti duart lartë, Dhe ju drejtuat Allahut Azza wa Jalla me këtë fjalë. Allahumma ummati ummati. O Allahu im ummeti im ummeti im. Dhe normal ai ka cit fjalë nga zemra dhe i ka përjetuar to. Dhe ju moshin syt lot. U emocionua shumë sa që pastaj ai dha fillon të çajë. Filuon të rjedhin lëtë, për këndë, a mos për baben apo për nanën, apo për gratë apo për thmitë, për nipat apo për mbesatë, jo, po tha umë me ti, umë me ti, umë me ti im, umë me ti im, pas arësit e mi, ata që do të vinë pas meje, ata që do të vinë pas meje, qka do të i gjanë ata, qka do të bohet me ata, Ishte i shqetësuar për gjendjen tonë, çish do të jetë gjendja? Sepse u emocionua kur i dëgjoi fjalët e Ibrahimit për popullin e tij dhe fjalët e Isaut alayhis salam për popullin e tij. E pas si fillon të çan. Allahu azza wa jall i tha Gjibrilit alayhis salam, shka tek Muhamedi dhe pyete pse po çan, edhe pse Allahu e dinte më mirë Se Gibril edhe se Muhammedu alayhis salam pse po çanaj. Dhe Gibrili alayhis salatu was salam shkoi te Muhammedu alayhis salam dhe e pyeti: "O Muhammed, pse po çan? Çfar halli ke? Çfar breng ke? Çfar dhimbje ke?" Dhe Muhammedu alayhis salatu was salam i tregoi Gibrilit se brenga ime, halli im, preokupimi im janë ummeti, ata që do të vinë. Ma von gjeneratat e më vonshme, çfarë do të bëhet me ta? Si do të jetë gjendja e tyre? Dhe Xhibril alayhis salam u kthye elajmroi Allahu nazza wa xal, edhe pse Allahu e dinte më së miri. Pasi që Allahu e pa po kët preokupim dhe kët dert të Muhamedit alayhi salatu was salam, i tha Xhibrilit, "Ktheu tek Muhamedi dhe lajmëroj atë" se ne do të knachim ty me umetin tënë. Ne do të abojmë të mundur që ty të jesh i knachun ditën kur do të dalesh para Zotit me umetin tënë. Dhe nuk do të ndodhin, fatkeci, si, nuk do të ndodhin sprova apo dëshprimet më dha në umetin tënë. Andaj vlazen, nëse a i kështu e ka përjetua dashurin dajnë neshë, Edhe pse nuk ka pas informacione se në Kosovë në vitin 2012 do të jenë përafërsisht 2 milion musliman. Absolutisht nuk i ka pasë du këto informacione. Por e ka ditë se musliman do të ket në çdo vend, në çdo shtëpi, çfarë do të thoftë, ajo ja, prillocit, çerpicit apo bllokave. E ka ditë se ata janë të cilët do të për hapen në të rruzullën të kësor. Andaj kanë gjie dhimbje për ta, dhe për gjendje në tyre, dhe për vështërësit me të cilat ne po balafacuohemi. Sepse ta shikosh gjendje në umetit sët, edhe tjetë gjallë mesin tonë Muhamedi, sallallahu aleyhu a sellem, vërtet, gjendje është për me qajtë, edhe ajk ishte për me qajtë. Edhe një vlazën se ta është në këto qastë, në këto momente, Në dhjetra apo qindra xhamit të Kosovës, vëlleznit ton besimtar musliman falen jashtë falen e borë. Kur temperaturat po shënojnë një rramje drastike, kur temperaturat janë prej më të oltave gjatë këtij viti, muslimanat në këtë kohë bashkohore, në këtë kohë kur kërkesat e të tjerëve po plotësohen, muslimanat po në përkambën, po shkilen po i njërohen dhe prezente atyre është si kur të mos kishin qenë fare në mesin e shoshëris. Andaj është këtë gjendje për me qajtë. Për ata që kanë mendje dhe logikojnë dhe ata që kanë vesh edhe dëgjojnë dhe sy dhe shikojnë, vërtet gjendja është rëndqedhse dhe të banë për të emocionuar dhe për të qajtur. Lazën, dashuria Kulminante ndaj Resulullahit sallallahu alaihi wasallam manifestohet apo shfaqet duke pasuar rrugën, duke ndjekur traditën sunetin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasimi i sunetit të tij është garantian për mirçënie dhe është garantian për fitore në të gjitha sferat e jetës. Për ata në haxin lamtumirs ku i dërguri Allahut sallallahu alai vesellem e mbajti një ligerat gjithë përfëshirëse, një ligerat të zjartë, një ligerat kupë të mplote, nga fundi isaj ju drejtue hajjilerve nga venet të ndryshmet të botës me këto fjalë. Inni qatë të rëktu fikum, ma ini të samtum bihi lën të dhilu ebeda. Tha unë po ju la, unë po ju la juve, dy gjana që nese ju ju përmbaheni atyre nuk do të hum një kur nuk do të dështëa një kur kitab Allah wa sunnet e nëbiji librin e Allahut dhe sunetin traditen rrugën e të dërguarit e ti andaj vlazen ndish në këtë rrug këtë rrug të garantuar këtë rrug të ndryquar e cila është e qartë edhe gjatnatës për ata në hadithin tjetër Thotë Resulullahi sallallahu alai vësallem, Lëkad të rektukum ala me thalil bejda, lejluha kene hariha, la je zigu anha illa halik. Ju lash juve në një shteg të qartë, në një shteg të pastër, në ata ti është e barabart me ditën, është e njëjtë si kur dita, dhe nga kështeg i qartë, indriquar nuk do të largohët as kush, Përveç atij që është i humbur, përveç atij që dëshiron të jetë i dështuar. Andaj vëllazën, sot në këtë kohë, kur mundësit janë më të ndhase kur doherë deri më tani me unjëthme Resulullah sallallahu alaihi wasallam, mundoni që ta praktikoni jetën e tij në jetën tuaj. Mundoni që të jetësoni këshillat, mësimet e tij, ashtu siç e jetuan ata që ishin para nesh. Sepse pasuesit e sunetit janë njerëzit më të mirë dhe më të devotshëm. Pasuesit e sunetit, rrugës të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, janë njerëzit më të pakt në çdo kohë dhe në çdo shoqëri. Për atë Imam Hasan al-Basri rahimahullahu taala kur flet për pasuesit e rrugës së Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, ndër të, të, të tjerë tha, "Suneti është ndërmjet atyre që teprojn dhe atyre që e lën, dhe keni durim në sunetin." e të dërguarit Allah ju më shiroft. Pasusit e sënetit kanë qenë të pakët në gjeneratat e kaluara, por do të jenë të pakët edhe në gjeneratat që do të vinë më pas. Pasusit e sënetit nuk jena ta që e të projnë knacit e tyre, por asë nuk jena ta që jenë zhyter në bidate dhe e pasojnë bidatin apo saimet, bahonë të të, të qëndruëshumë në pasimin e sunetit në rrugën e rësullullahi sallallahu sallam, kështu vazhdo në dheri sa të takoni zotin tuaj. Pasta i më maliku, rrëhimehullahu ta'ala, kur fletë për sunetin, thëtë suneti është si kur ania nuhit a lehi sallam, aj që e pranën, aj që e praktikon, aj shpeton, aj që nuk e praktikon sunetin, nuk e pranën sunetin e rësullullahi sallallahu sallam, Osh sikur ai çka kundërshtue dhe nuk ka hyr në anijen e Nuhit alayhis salam dhe dihet përfundimi i tyre ka qen shkatërimi. Ndërsa në këtë kontekst Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala ka thënë dija vllaj im që vdekja është nder për çdo musliman nëse e zën atë duke pasuar sunetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot Allahut janë kohemi për vetmin ton dhe shkuarjen e vlazërve tonë botën tjetër, dhe Allahot i ankojemi për shkakt e paracitjes se bidateve, sa jesave në fejë. Pas ta i thotë Allahot i ankojemi për ato që po e godet të metin tonë, si vdekja e djetarve, vdekja e pasuëzve të sunetit, dhe paracitja e bidateve, e risive, runa zotë prejtyne. Andaj vlazen, tjenit të kujdeshëm, tjenit të vëmëndshëm, Ato që e ka dham, Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, ajo është për neve, ajo ekskluzivisht neve nga bon mirë, nga bon dobi. Ato praktikone, dhe hezituasit në praktikim të sunetit, ata kanë defekt në imanën besimin e tyre, po defektë është edhe maj madhë se ata kanë munges të dashuris ndaj Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Pastaj, talja me sunetin e Resulullah sallallahu aleyhi wa sallam, ka mundësirun azot edhe të nxjerë prej feje krejt. Të pakten, ata që s'mun të praktikojnë të mos talen, të mos bojnë hajgare me sunetin e Resulullah sallallahu aleyhi wa sallam. Sepse, karshij gjdo suneti, që ndron një shëjtan përbal, i cilët ta mbyll deren dhe ta bën në fështir praktikimin e sunetit. Ndërsa karshija po përbal, gjdo bidati, gjdo sajimi në fej, që ndran një shejtan i të cilit të thret dhe të josh dhe të bënd të let praktikimin e bidateve runa zëtë prejtyne. Ato që o ka dhonë Allahu dhe i dërguar i ti mos e kontestoni fare, ata praktikone dhe vërtet në këtë kapitul ka shumë që ka të flitet dhe ka shumë shembuj të freskët edhe pse ka ndohë për aqindra viteva po mira viteve ata janë të freskët sikur të kishin ndodhur sot në pamundësitë e përmendjes të shumë shembujve do ta përmendi vetëm një shembull të një gruaje të devotshme të një gruaje besimtare e sinqertë e cilla vërtet e ka dashur Resulullah sallallahu alejhi wasallam më shumë se çdo njerë i tjetër Enes radiallahu anhu e tregon rastin eksaj gruaje thot në Medinë ka qenë një sahabi i shok i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam me emrin Julaybib. Dhe Julaybibi ishte karakteristik sepse nuk kishte bukurinë fare. Po edhe trupin e kishte të shkurtë edhe si trashalluk. Dhe gjithmonë shoqëni ishte i anashkaluar. Dhe kur të gjithë martoheshin, shohoheshin e Për Paranin Xulejbibi kishte mbetë e shoshëronte Resulullahin sallallahu aleyhi dhe selam xhami në përmezlise në fortubime të dobishme përfitonte nga Resulullah sallallahu aleyhi dhe selam dhe një ditë prej ditësh i dërguri Allahut e pyeti tha o Xulejbib pse nuk po martohesh e ja, ai tha kush më marton mua o Resulullah kush më me merr mua o Resulullah apo më shoh gjendjen çfarë kam se as pasuni nuk kishte Atere Resulullah sallallahu alejhi wasallam si pari i shtetit, si imam i muslimanëve interesoi për gjendjen e tyre. Edhe për ata që ishin pamartu, interesoi që të martonte. Dhe pa hezituar fare i drejtohet njërit prej sahabive, thotë unë e dëshiroj dorën e vajzës tande. Era i gëzohet shumë. Thet si ai ja dërguam i, i Allahut. Imirsa ardh një i dëshirumien familen ton. Ai po mendon se Muhamedi alayhis salam pe kërkon dorën e vajzës tipër vetën e vet. Edhe shkuan në shtëpi ky burr i hini po konsultohet me gruan e vet. Edhe po i thotë Resulullah sallallahu alaihi wasallam po don dorën e vajzës ton. Po don me feju vajzën ton. Ai thot si jo. Alhamdulillah na pas ka deru Allahu. Sa dashuri e madhe ndaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasi ata konsultohen, edhe është shumë normale burri me gruan me konsultojnë këto raste, delaj burri dhe i thot Muhammedit sallallahu alaihi wasallam se na jemi të pëlqimit, na jemi të kënaqshëm me ta dhënë dorën e vajzës ton. Atëherë Resulullah sallallahu alaihi wasallam thotë, nuk e dëshiroj për veten time. Po në vajzën tuaj e dëshiroj për Xuleibibin. Dhe nga mora perdes gruaja kur e dëgjoi kët fjalë për Xuleibibin Meni herë el Sheinizo. Ah! Për Xholejbibin, se ishte niri do të thotë se krijt. Fërmrat e Medines nuk e dëshironin për bashkëshort, për shok jetës. Pastaj ky burrë u shtang, met. Edhe në me pozit pa lakmureshme. Me i thon "Po, gruaja atje veç ja dha një shenjë që jo. Dha u kthye po konsultohat me gruan e vet çshmi apo. Dhe te dyt nuk kishin të pëlqisimit me dhan vajzën për Xholejbibin atërë nga mra pa ndhome në tjetër mas përdës, kjo vajzën dërshme dëvashme muslimane, po i dëgjën biseden me zbabës edhe nanës, kjo e cila ishte objekt për fejes. Dhe pa një pa dy ajo nuk hezitoj fare, dhe ju aledzaj fjalët e Allahot, prindve të vetë, ku Allahot thëtë, Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khayra min amrihim Nuki takon asnj besimtari dhe asnj besimtareje qe te boi zgjidhje tjetër ne ato qe ka caktuar Allahu dhe i dërguar i ti. Per nje çeshte qe që cakton Allahu dhe i dërguar i ti, muslimani nuk ka modor ndërhyrja jene at çeshtje. Dhe ju tha prindve Onsa e dëshiroj sa Xuleibibin, e ka xejtha Rasullullah sallallahu alaihi wasallam. Për mua Xuleibibin dhe e ka pas, ajo është i përshtatshëm për mua, on e tha e pranoi sa Xuleibibin për burr. Dhe pritën me pa fjalë, metën pa koment. Dhe normal se pra, pranuan pranuan pelçimin e vajzave së tjera, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u befasue se në mesin e Medinasë pas ka kështë vajzash burrnore kësi vajza është të devosh me muslimane, dhe normal bani doa për të dhe tha, Allahu më sabbib alejha lë kajrë sabba, vela të gjalajshëha këtë da, o Allahu im, përfshije këtë vajz me gjdo të mirë, dhe mosja bën jetën të mundimshme dhe të vështirë. Dhe vërtet, ajo martu për Gjëlej Bibin, dhe Gjëlej Bibit ju regullu jetëa e dynjas, po dhe jetëa e akiretit, dhe pasta i të regohet, të regohet se Gjëlej Bibin e njerën prej betejave edhe pse ishte i voghe le pa bukurie i trash ishte prejtë parve që ju përgjith vtese se pejga merit sallallahu e sellem dhe dolin betej dhe luftuan me pa besimtartë, luft e madhe dhe në fund betes se cili po i kërkon dëvet a i ka të gjall, a i ka të vdekun dhe Resulullahi sallallahu aleyhu e sellem po pyët a i keni hub në njerën prej është, prej antarët familjes, dhe ata po thëtojnë, kemi hum baben, kemi hum vlavn, dikush djalin, dikush ata. Ndërsa pejga meri, sallatës e lem, po bre dhe aty në arenë, në fushë të betes, dhe po thëret, po thët, enë fëkat të gjullaj bibë, unë e kom hum gjullaj bibin, pra unë nuk po e gjej gjullaj bibin, dhe pastaj duke e kërkuar e gjetën, i kishtë e mytë shtat idhujtar, shtat mushrika, shtat idhujtar e pastaj ata e këshingull të tjiret, shi gjeta në trup edhe a i kishtë e vdekë. Dhe me këtë rast, Rasulullahi sallallahu sallam tha, Hadha minni wa ane minhu, ajo është i imi e unë jëmë i ti, që do të thëtë, unë e jëmë si kur Gjullaj Bibi, e Gjullaj Bibi është si kurone, do të thëtë ata si kur të ishin një, a që ishin të lidhë njën Që çdo shembull e shpreh apo e manifeston dashurinë të çartë ndaj Allahut dhe ndaj Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, për çka lutim Allahun xhalla shanuhu ta bën edhe neve për ato të cilët e kemi dashurinë ndaj Allahut dhe Resulullahit sallallahu alaihi wasallam funksionale dhe na shtyn ajo dashuri që të kryejm shumurna dhe obligime të të cilla ti kemi karshi Allahut dhe Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na drejtoft, na ulzoh dhe na forcoft. I thëmë këto fjallë që i dëgjuat dhe kërkoj fali për vetën dhe për juve. Kërkojnë edhe jo fali Allahut, sepse Allahut është mëkat falës i madhë. Vë staghfirullahë li vë lëkum, vë lisairi lë musliminë min këlli dhëmbë, fë staghfiruhu inna hu hu vël gafur rrahim. Elhamdu lillahi, Rabbil alamin, hamdën këthirën, tajjibën, mubarakën, fihika ma ju hibbo Rabbuna wa i rdaë. O selatu wa salamun alal mabu'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lajan shkurtimisht shenjat e dashuris ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wa sellem. Vërtet çdo dashuri ka shenjat e saj, ndersa shenjat ndaj dashurisë Muhamedit sallallahu alaihi wa sellem janë të shumta. Pra i shenjat të qarta se ne duam atë është dëshira për ta parë atë në xhenet. Dëshira për të takuar me ti në xhenet. Pastaj dëshira për të qëndruar me të qoftë edhe në një moment të shkurtër në xhenet. Pastaj prej shenjave të tjera është që të pimë ujë prej burimit prej haudit të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj dashuria ndaj familjes dhe shokëve të tij. Pastaj prej shenjave të dashurisë është interesimi në praktikimin e sunetit të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, mbrojtja e sunetit të tij dhe për hapja e tia sa kemi mundsi duke ditur se çdo sunet e vdes një bidat dhe çdo bidat e vdes një sunet. Pastaj prej shenjave të tjera u është besimi i çdo gjëje me të cilën na ka informuar sallallahu alaihi wasallam. Prej shenjave të tjera dhe shumë të rëndësishme që pala po mash është dërgimi i salavateve dhe سلامهve për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.